Så där då. Välkomna till Fredagsmys med Flamman. Mm. Hej Sina. Hej. Ja, ja, precis. Ja, Hej Anna. <laughs> jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör för tidning Flamman. Och Jag heter Sina Aldevani och är ledarskribent. Exakt. Och vi, för er som har hört på den här podden eller livesändningen förut så vet ni att det vi sysslar med är att prata lite om aktuella politiska frågor- Ur ett eh, oberoende socialistiskt perspektiv. Som ju är tidningen Flammans lilla overhead eh, kan man säga. Mm. Eh, och vi tänkte inte prata om Almedalen. Nej. Eller hur? Nej för eh. det kommer ju så mycket om Almedalen när det är Almedalen. Ja. Så... Det, vi kommer ju vara där. Vi har inte Flammarna inte bojkottat Almedalen. Det Vi tycker att det är viktigt att bevaka. Mm. Eh, vad som händer Men eh, jag tänkte bara att vi kunde inleda med att säga lite att Jag kommer i alla fall kommentera Några tal i SVT Och mm. då kan man titta på det Om man vill mm. ja. Kommer försöka säga smarta saker om Jonas Sjöstedts tal Och Annie Lööfs tal mm. Så då, eh, då vet ni det Kul att du får dem också att kommentera Precis, mm. det, är, det är en rolig, rolig kombo mm. Det är de två tydligaste ändå politiska mm. ja. Och vi poler. kommer ju skriva Varje dag Ja, nästan. vi har inte riktigt pratat om hur vi ska göra det där, Nej. men vi, vi kommer i alla fall vara där. Och på onsdag så kommer det vara ett live, en livesändning från Almedalen mm. i alla fall, vad jag vet. Ja, men följer man framma så kommer man inte missa någonting. Nej, jätteviktigt i alla fall. Nej, de viktiga sakerna kommer komma fram Ja, yeah. i Okej. Okay. Men vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om dels att privatisera bibliotek- Eh, vi ska också prata om Rut mm. som du skrev om mm. i eh, dagens, veckans nummer mm. och eh, lite annat mm. innan avslutningen. <laughs> det är Precis. lite sorgligt. Det här är ju sista nu för säsongen. Mm. Men jag tänker att det ju inte har ett jättelångt uppehåll ändå. Jag tänker att vi åh, kör igång där i september någonting. Mm. Eh, då ska ju Flammar-redaktionen flytta också. Så då kanske vi kan göra en liksom, ny premiär på nytt ställe. Det blir lite det kul. Ja. Men du skrev om Rut nu nyligen. Ja, och det gjorde jag ju med anledning av att Rut firar tio år. Eh, vi har alltså haft Rut... Ni kommer ihåg det var. Året var 2006, Moderaterna vann. 2007 och 2008 så genomförde man sinnessjukt många... Eh, ganska Liksom inte så omtyckta reformer som man sänkte A-kassan när man gjorde, mm. gjorde massvis med försämringar eh, i sjukförsäkringen och så vidare. Man gjorde allt det där fort så att det sen skulle vara, så att väljarna skulle glömma det 2010, vilket väljarna ju gjorde också. Mm. Eh, men då var en av de sakerna man införde var ju det så kallade rutavdraget som mer fungerar som ett bidrag. För att man, man får den privata konsumtionen av städ- och pysseltjänster. Nej, inte pysseltjänster. Vad står det ut för? Det står för renhållning, underhåll och... Någonting mer. Mm. Ja. T. Som jag inte kommer ihåg vad det betyder. Men eh, det kanske är någon av de, våra tittare som, som, kommer, som vet det, vad det betyder. Eh, då kan vi skriva det i... i kommentarsfältet här nere mm. Men i alla fall då så det jag har skrivit om det jag har skrivit om rut det handlar framförallt om att det som är så sorgligt med rut när man tittar på vilka det är som använder rut flest gånger mm. det vill säga inte får mest pengar utan som använder det flest gånger så är det alltså människor över 75. Mm. Det man använder rut eh, när Eh, kampen för typ rätten till hemtjänst är för svår att ta och de som då har pengar ska man säga, eh, de som har möjlighet att trots sina liksom, ganska futtiga pensioner i och för sig de som är 75 och äldre eh, går på ett annat pensionssystem men har, kommer ändå ha, framförallt kvinnor kommer ha väldigt låga pensioner ändå. Eh, men då använder man liksom rut som eh... ja, en alternativ hemtjänst. Precis. Liksom. Privat man, hemtjänst. Precis. Privat hemtjänst som mm. man inte får någon medel någon av. Och, och det här är ju, det här är ju en, en, ett sätt som väldigt många saker i samhället eh, liksom, det utspelar sig på just det här sättet. Där där eh, välfärden och det gemensamma brister där hittar marknaden lösningar för att och nu eftersom man också eh, har eh, subventionerat det här så blir det ju också väldigt mycket lättare liksom. eh, men och å syns... andra sidan så, ja, men det, det som också liksom är å andra sidan då så är ju de som får mest pengar alltså de som får mest subventioner för att de använder liksom dyraste rut det är eh, 40-44 åringar Eh, så det, där finns det en väldigt stor skillnad. De, de, liksom, de stora pengarna går till nannivakterna i, liksom, i Nacka och eh, de allra flesta liksom, tjänsterna eh, på flertalet går till eh, de äldsta pensionärerna. Men Anna, vad har du emot att göra svarta jobb vita? Som ju var syftet då mer ut när mm. det lanserades. Ja, det var i alla fall ett argument. Det var kanske inte syftet heller. Men, men argumentet var ju det att eh, överklassen var så dålig på att betala sitt tjänstefolk eh, vitt. Utan de har bara betalat dem svart. Så därför så, det här är liksom en skugg, skuggsida. Man bara mm, burar in dem som är Olagliga, tänker man. Mm. Nej, då ska vi ge dem pengar istället eh, för att göra vita, svarta jobb vita. Det som man kan säga är väl att eh, det gick ju så där en liten undersökning som Skatteverket gjorde 2011 tror jag så hade så, hade liksom, så hade det blivit liksom 12 procent mer vi, alltså vita jobb. Eh, mer. Ja, det här med procent är svårt. Men, det har liksom inte, de svarta jobben har minskat med 12%. procent. Okay, men det var inte så jätterevolutionerande inte, nej, som man jätte, trodde. Mm. Och, och det är väldigt, väldigt svårt också att veta någonting om rut, eh, liksom effekterna mm. för att det inte har gjorts någon in, varken av den förra regeringen eller av den här socialdemokratiska regeringen någon eh, utvärdering. Vad har det här gett för jobb? För det just nu så liksom bollas olika siffror fram och tillbaka mellan liksom, facken och näringslivens olika tankesmedier. Och, typ. och, och det, det vore bra med en sån, med en sån riktig utredning som mm. faktiskt eh, kunde förklara. Och, å andra sidan är det väldigt svårt just för att svarta jobb är svarta. Alltså de inte ja. syns. Men det sorgligaste är att det används för att kompensera för där välfärden brister och där det offentliga brister. Och då handlar det om. Jag vet inte, läxläsning går inte in under ja. att det. Ja. Jaha, ja, men läxläsning eller att ta hand om våra äldre och liknande. och. Man utvidgade ju också Rut med ett till exempel. Mm. Sossarna lämnade ju motståndet mot Rut i och med migrationsöverenskommelsen. Där borgarna fick igenom en utvidgad Rut. I ett migrationspolitiskt sammanhang, man bara, det är helt uppenbart vilka ni vill ska göra de här jobben. Mm. Eh, jag tycker så här, eh, folk brukar ofta säga, nej men du vill inte att de här människorna som har städföretag ska få ha det, de ska inte få något jobb. Jo, om det, fi det finns ju helt uppenbart en marknad för detta, eh, låt de eh, människorna som jag tycker att de behöver det ha, ha liksom veckostädning och, ja. eh, men låt inte staten subventionera det Nej. låt inte oss gemensamt betala Nej, men för grejen är de pengarna som vi ger i bidrag skulle ju faktiskt kunna gå till en äldrevård till fler läxläsningstimmar i skolan um, och det är ju det, det är den konflikten som finns mm. fyra miljarder om året um. ungefär Ja, det, är, det, är, det är ändå en del pengar mm. som vi behöver. Mm. Men, men nog om rut känner jag. Nog om rut. Ja. Nu ska vi prata om det. Det är, så, det är så konstigt att säga de här två kombinationerna men privatiserade bibliotek. Mm. Äh, ja, man tänker det... att biblioteket ska vara liksom den sista som blir privatiserat. Ja, man tänker ju det. Men nu när precis allting blir privatiserat så är det som att ja, då kan vi lika gärna ta biblioteken också. Mm. Och eh, det är egentligen ingenting nytt att ha privata bibliotek. Eh, väldigt många sköts som personalkooperativ. Eh, och det finns många solskenshistorier kring det. Det är inte det. Alltså det finns men... inte jättemånga privata bibliotek. Men det är inte jätteovanligt heller. Yeah. Som jag har förstått. Ja, vad jag har förstått ah. det är ju bara Nacka som på riktigt har privatiserat... Eh, alla? Eh, nej, de, de vill ju privatisera alla. Men för tio år sedan så, eh, så privatiserade de di, det som heter Dieselfabriken. Ja, Dieselverkstad. Eh, dieselverkstad, precis. Och jag tror, jag tror inte i alla fall att det är jättemånga fler. Men det kan finnas alternativa sätt att driva dem på, det finns det säkert. Men det är ändå kommunen som... Eh, som man har demokratiskt inflytande över. Ja, och det har man väl på ett sätt kan man säga när det gäller upphandlingar också, även om de är privata, mm. för då kan man ställa väldigt höga krav. Mm. Men Nacka kommun kommer vara den första kommunen snart som bara har privata alternativ till bibliotek. Mm. Det som gör att det känns konstigt i vänstermagen är ju såklart att biblioteken är en folkbildande och demokratisk institution som ska utjämna klassklyftor. Det så här, du ska vara välkommen där oavsett vem du är, varifrån du kommer och vilken inkomst du har mm. Mm -hmm. um, och du, kan, du ska hitta böcker när de blir privatiserade så kan det till en början vara bra som med allt annat som blir privatiserat såklart uh, det vi är rädda för är ju utvecklingen att man premierar privatisering för sakens skull. Därför att även om det är verksamheter som fungerar väldigt bra och som ett bättre alternativ till det kommunala i början så slutar det nästan alltid med att det blir som ett slags monopol men att det blir ett marknadsmonopol där det är vinstkrafter som styr. Och problemet när det är vinst, vinstkrafterna eh, som styr det är ju såklart att då då är ju det det enda som garanterar deras mm. överlevnad. Och så fort det är någonting som inte längre blir, som inte går att vinstmaximera, då kommer ju de här, det kan ju bli så att det är riskkapitalister till och med, eh, drar sig ur. Det finns också en annan nackdel och det är om förlag, mm. alltså enskilda bokförlag mm. som till exempel Ja, vilket som helst skulle börja driva bibliotek för då skulle ju inköpen se ut på det sättet att man premierar böcker från det egna förlaget mm. Mm. och det blir också en urholkning i mm. demokratin det blir inte efter, ut efter efterfrågan um, utan det blir snarare vad som gynnar dem ekonomiskt mm. um, och sen så finns det såklart andra nackdelar att det att när efterfrågan inte styr, att det kanske börjar fungera. Att det blir färre och färre böcker. Men att det är mer andra typer av aktiviteter, oavsett vad det är för aktiviteter. Och det kan ju vara jättebra ibland. Men meningen med ett bibliotek är att du ska hitta de mest så här diffusa, skumma böckerna som du inte hittar någon annanstans. Som kanske blir lånade en gång om året. De ska ju också finnas där. Det, det är liksom det som är själva poängen mm, någonstans mm. ibland också. Att det behöver inte vara så efterfrågestyrt. Um, men men Nacka ska köra på. Mm. Och det är ju, det ska man säga om Nacka, att de var ju först med att privatisera sitt kommunala bostadsbolag. De har varit liksom, har, Nacka har länge varit en kommun som har liksom varit Moderaternas experimentverkstad. Och det som har hänt i Nacka har också så småningom hänt. Eh, ja, i regering, till exempel eh, Så att man ska vara Jag tänker att man ska vara beredd och vässa sina liksom eh, argument och sina och, och organisera människor och bibliotekarier och, ja. liksom för, mot den här utvecklingen för att precis som Sina säger så är det ju inte det är ju ingen önskvärd utveckling och Nej. en ganska farlig utveckling. Och det handlar inte om enskilda eh, bibliotek heller. Eh, så då får man ju gräva lite och så får man hitta sin ideologiska grund helt enkelt mm. och komma ihåg eh, varför tycker vi att privatisering är dåligt egentligen? Mm. Eh, för det känns som att från hägen så är det alltid samma argument. Ja men det funkar ju så bra här, här och, här. Mm. och sen så kommer skandal efter skandal om till exempel eh, privatiserade vårdinstitutioner där de ja, man skär bort kvinnors livmoder för mm. att de får mer e i ersättning eller, mm. um, eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Um, så att, ja. En sak som apropå privatiseringar som är ganska extrem. USA är ett väldigt extremt land när det gäller... Um, när det gäller strävan efter att minska det statliga inflytandet. De har ju privatiserat sina fängelser. Mm. Och nu på senare tid har man pratat väldigt mycket om baksidan av att privatisera fängelser för där kan man ju också hävda att då om kraven ställs, som ställs är de samma så borde det ju vara lika bra institutioner, eller hur? Mm. Men den skandalen som har kommit ut nu, eller skandalerna, det är att domare låter sig mutas eller har egna intressen i vissa företag som, äger, som äger de här fängelserna. Vilket gör att de börjar döma unga människor, alltså så unga som tio år kanske, som inte skulle ha fått en fängelsedom till att faktiskt fängslas mm. därför att man har så många fängelser men de är, de står tomma mm. så då måste man börja med hårdare straff mm. Äm... Ja men det finns en, en jätte jättebra dokumentär som heter The 7 Amendment som finns på Netflix om man är intresserad av det som behandlar just hur man bytte ut när slaveriet avskaffades i söden i, i liksom, de södra staterna i USA så ersattes det med gratisarbetande Eh, fångar. Eh, och för att man skulle få några fångar överhuvudtaget, och det var ju naturligtvis svarta, eh, som man, man fångade. Och man liksom, dels hela hur eh, The War on Drugs hänger ihop med mm. det här, och hur man liksom eh, att så många som möjligt ska in på anstalt. Eh, och den, för den som följer eh, Orange is the New Black eh, den sista säsongen här, så handlar ju den om exakt detta också. Om mm. hur eh, hur eh, fängelserna bara är förvaring. Och, och man får liksom ingen som helst... Eh, alltså i Sverige har vi en väldigt... Tycker jag stolt traditionen av att dels inte tycka att straff eh, alltid är eh, rätt. Eh, men också att man ska i fängelset ska man få hjälp till rehabilitering. Man ska alltså inte komma tillbaka dit. Det är det som är målet. Medan i ett vinstdrivet system så blir ju målet att man ska komma tillbaka dit. Mm. För att det är det som liksom få julen att snurra mm. um, och det är en väldigt bra även om även om fängelser och bibliotek är två mycket olika verksamheter så är det, ju, um, det är det är ju ett sätt att liksom, försöka syna den bluffen av att liksom, allt blir bättre Nej, um, med vinst i Ja, det blir inte. Och Sina har skrivit en fin text om det i veckans nummer som handlar om precis detta. Um, nu har vi fått in en liten kommentar här från Adriana Aires, en av våra trogna tittare. Ja, det känns jätteläskigt det här med privatisering av bibliotek. Väldigt viktiga argument som ni tar upp. Andra risker jag tänker på är att de drar ner på tjänster, etablering där de stänger och öppnar bibliotek godtyckligt för att, ja men precis, mm. för att det är där, där är det är mer lönsamt att ha bibliotek. Det är ju som när man inför det fria, skol eller fria vårdvalet när mm. det öppnar massor med vårdcentraler i innerstan och stänger massa i förorten. Det är ju precis samma ja. eh, liksom, symptom. Bra kommentar. Eh, ja, jag tänkte att den sista saken vi ska prata om, för nu har vi inte jättelång tid Nej. kvar, det är detta med vapenexporten. Ja, eh, det skrev vi ju också om eh, i Flamman den här veckan. Mm. Um, och varför gjorde vi det? Ja, det vad var det nej, som hände det, egentligen? Det var ju så här att eh, jag tror att det kallas för lagrådsremiss på politiska <laughs> eh, Att det, det finns en sån ute nu som är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, alltså vår regering Och de borgerliga partierna om att man ska begränsa eh, vapenexporten Man ska försöka införa en starkare kontroll när det gäller vapenexport till odemokratiska länder. Och eh, det här har ju... Det här tycker jag att vi pratar alldeles för lite om mm. egentligen just Sveriges roll här. Mm. Därför att problemet med den här skrivelsen är att det verkligen inte räcker. Att någonstans så måste vi bestämma oss för om vi ska beväpna länder som i strid eller oavsett hur. Eller om vi inte ska göra det. Mm. Och oavsett hur starka kontroller vi har... I riket för var våra vapen tar vägen. Så Svenska fred har gjort en jättebra kartläggning då som visar att vi har vapen hos Farkgrillan i Venezuela. Inte Venezuela, Colombia. Colombia? Mm. Colombia. Förlåt, nu fastnade jag. Ja, men precis. Ja. Vapen hamnar Nej, men där i de... Al-Shabaab ja. um, i Somalia. Och mm. uh, Vart hamnar de med? De hamnar verkligen där de inte ska hamna. Mm. Och även om vi inte säljer direkt till dem så. Ja, Colombia, exakt. Mm. Mm. <laughs> I Colombia. Mm. Och, och även om, de, om vi inte vill att de ska hamna där så gör de det genom andrahandsförsäljning och så vidare. Um, så det går inte att ha båda. Det går inte. Att både ha den här vapenexporten som egentligen är en skamfläck för mm. Sverige, eller borde vara det. Och prata om att vi är vi för en feministisk utrikespolitik. För att i strid så är det ju, i väpnad strid så är det just kvinnor och barn som mm. får illa. Mm. Eh, och det är familjer som splittras och det är människor som dör. Um. Så det, och liksom varje gång den här, de här typerna av remisser kommer upp, så tycker jag att vi ska lyfta det faktumet också. Alltså mm. vi får inte tappa bort oss Nej. i formuleringar där moderaterna är jättenervösa för att en formulering ska begränsa. Eh, ja, alltså det som hände då förra gången när det här var på väldigt mycket på tapeten var ju. Eh, Saudi affären och mm. eh, när Sverige eh, skulle sälja massa vapen till Saudi arabien och det är eh, det som hände då var ju att de stora näringslivstopparna Wallenberg eh, och hans kompisar eh, skrev en lång och ganska förvirrande eller det var inte alls förvirrande den var väldigt väldigt tydlig med att vi har stora ekonomiska intressen i det här mm. eh, nu. Ni, alla måste kamma sig. Typ Det är klart mm. att vi ska fortsätta eh, exportera vapen. Mm. Och det var, så här, det var, det var väldigt, väldigt tydligt mm. exakt var, var, var den här konflikten står. Mm. Eh, och vilken sida vi alltid måste hamna på. Och jag tycker så här, jag tycker att förr i världen, om vi, men vapenexporten åt sidan, men förr i världen så... Så förstår jag varför Sverige som land stöttar de här familjerna som hela tiden har återinvesterat i Sverige. Det är ju kapitalister. Men de har ju faktiskt också hjälpt till att de har ju faktiskt. Du låter som en, ja. Men, mm. men nu är det ju inte så. För nu har ju kapitalet flyttat ut, och de har flyttat ut, och de är ju liksom skatteflyktingar. Mm. Så varför ska vi värna era intressen? vad då lät eh, superlivligt. <laughs> nej, nej, nej, nej, verkligen inte. Men, det, men, nej, men de har ju. När man, den här, det här är verkligen ett spår, Men när mm. man säger att de här stora familjerna Har byggt upp Sverige inte byggt upp, Så har menar, de ju inte de, det de... de har utsugit arbetare som har byggt upp Sverige Och det är det som det Jo är... men de har liksom låtit kapitalet finnas kvar i landet visst. Alltså det har funnits gemensamma intressen mm. om man bara Men ser kapitalet det, har de också stulit från <laughs> Det här är första gången <laughs> du låter mer radika... Alltså jag, tänk, jag tänker så här Hur resonerar Typ socialdemokrater Ja men, visst, det, men, är men, liksom... det är så. Det, det, så tror jag att man resonerar med socialdemokraterna. Mm, mm, mm, mm. Ja, precis. Nej, men jag skriver under på din klassanalys. Frasig, analys. <laughs> frasig Men jag tror att det är så regeringen i alla fall ja. alltid har resonerat. Men nu går det inte att resonera på det sättet nej. längre. Alltså även, även det argumentet mm. där är urholkat. Mm, mm. För att mm. kapitalet finns lite längre kvar. Men plus att vadå, det är ett helt annat sätt att föra krig idag. Alltså det, det är också så här: Jag tror ju fortfarande på att, det ska, att, att man ska ha ett försvar. Jag tror på det. Jag tror att eh, när, så länge vi lever i en värld oavsett om den är kapitalistisk, eller feodal- eller eh, socialistisk delvis också. Eh, så länge inte hela världen, så länge vi inte har ett världsparlament så behöver olika liksom, länder ha eh, försvar. Och det här kan vi prata mer om en annan mm. gång. Men. Eh, eh, däremot så menar jag ju att krig eh, fördes på ett när den här industrin, när försvarsindustrin byggdes upp eh, så fördes den på ett helt annat sätt. Jag menar inte att det var ett bättre sätt för folk dog som flugor. Eh, men i dagsläget så ser ju också förutsättningarna för krig helt olika ut. Eh, och man ska, vi, oavsett så håller jag med det om att, att Sverige har en jättestor krigsindustri är eh, förkastligt och en skamfläck. Mm. Eh, det är inte värdigt en demokrati. Eh, men om man ändå ska försöka vara pragmatisk i förhållande till liksom, vapen och dess existens. Mm. så tycker jag att då, då finns det också, där finns det ännu fler betänkligheter. Vad är det för slags vapen? På vilket sätt, alltså det vore ju en sak om man exporterade saker som gjorde att man kunde bygga, typ eh, sätta upp läger i krig. <laughs> liksom eh, göra mm, mobila. Ja, men, men gre Vissa ja. grejer utav de här sakerna. Alltså, Sverige har ju en, en ganska bred liksom, försvarsindustri som handlar om allt från liksom, eh, bomber till. Liksom flygplan. Och jag menar bara att det finns vissa saker som är värre än andra också. Även om de argumenten absolut, absolut inte håller heller. Nej, liksom. nej, men precis för att jag tänker så här: när blev det ute och prata om fred? Mm. Alltså, när, när, mm. när blev det. Varför, varför ses det som så naivt? Varför ses det som. Eh, ja, men som nästan barnsligt när man pratar om att. Att det man, går att, att leva i fred. Ja, men mm. precis. Eller att mm. det är i alla fall det så här, lilla Sverige kan efterträva. För ofta så brukar det ju vara så att, eh, att argumentet kommer att om vi inte gör det så gör andra det. Mm. Så vi kan lika gärna tjäna pengar på mm. det. Um, och det är extremt cyniskt. Mm. Men också för att alla de krig som pågår idag, precis som alla andra krig som någonsin har pågått, har ju ekonomiska intressen. Det finns liksom det finns ett... ett, ett det finns olika so människor som tjänar på olika eh, krig. Eh, och det kallas för liksom en alltså när man har en imperialistisk idé om hur världen ser ut. Eller åtminstone en, en förklaringsmodell som innefattar eh, imperialismen så förstår man ju det. Eh, men den är ju också ute och pratar om. Det är ju ingen som pratar om det, eller? Men, eh, oj, vad vi svängde från <laughs> bibliotek till imperialismen. Mm. Men... Eh, men vi, man kan se det som folkbilden. Exakt, ja. eh, lite för oss också. Är det eh, några kommentarer eller ska vi... Nej, eh, det är må många som säger att vi är bra och tittar på oss. Eh, och absolut ska vi ha ett försvar, säger Stellan Niklasson. Eh, och det var det som har skrivits här under, under eh, sändningens gång. Eh, med detta så vill vi från fredagsmiset eh, önska en trevlig eh, semester. Mm. Hoppas att ni får semester. Har ni inte semester önskar vi er ett välbetalt sommarjobb- som inte, där ni inte behöver slava för skitlön. Eh, Jag hoppas bara att solen kommer skina och många timmar den här ja, sommaren. Det vore faktiskt underbart. Mm. Så med det sagt, tack så mycket för att ni har tittat och- och åter Hej då!